Jag ska berätta lite grann om filmen Ove som vi ska se denna vecka. Så här har jag skrivit om den: En man som heter Ove. Text i den här stilen, kursiv stil, berättar om dåtiden i filmen för. Och text i. Den här vanliga stilen berättar om nutiden. Filmen går fram och tillbaka mellan nutid och dåtid. Filmen handlar om en 59-årig man som är både ensam och arg. Han tycker att ingen gör på rätt sätt. Alla slarvar. Innan var han ordförande i bostadsrättsföreningen. Men han blev avsatt och den som var hans bästa vän innan blev ordförande istället. Han kände sig kränkt och blev arg på alla. Vi får se hur han och hans fru träffades och hur livet blev för dem. Vi får se efterhand i filmen att mycket av ilskan egentligen är sorg efter hans fru som dog. Ove vill gärna komma till sin fru eftersom han saknar henne så mycket. Han tänker att om han begår självmord genom att hänga sig så kommer han att träffa sin fru igen. Han säger, nu kommer jag snart. Men Alltid kommer det något som gör att han inte får dö som han vill. Vi förstår också att Ove har kämpat mot kommunen i många saker och i många år. Han protesterar mot allt eftersom han inte vill att de stora människorna bara ska köra över de små människorna. Han vill att rätt ska vara rätt. Rättvist för alla. Vi får också se lite från Oves barndom och ungdom. Hur han fick lära sig om bilar och motorer av sin pappa. Innan pappans hemska olyckor hände. Ove har satt upp höga väggar i sitt liv för att ingen ska komma in till hans hjärta som har gått sönder. Men kan hans hjärta bli helt igen? Kan han få livsglädjen tillbaka? En dag flyttar en ny familj in i ett grannhus med buller och bång. Det är Parvane och hennes man och barn. Ska Ove fortsätta att vara instängd i sin ilska och sorg? Eller finns det något? Som kan öppna en dörr in till hans innersta och ge glädje igen. Filmen har fått många priser i olika länder. Berättelsen kallas dramakomedi eftersom det är drama, allvarlig verklighet och komedi. Man kan skratta.